з емблемами Круксуанського університету. Марно службовці намагались заступити їм дорогу. Молодість і наполегливість, душі за мудрість і розсудливість. «Ми вимагаємо, щоб нас пропустили!» горлав молодший із порушників спокою, упершись ліктем у горло гарненької секретарки. «Впустіть нас!» – кричав старший. «Ви не маєте права!» Він ще є сили, Відштовхнув від себе молодшого програміста, що вчепився у нього мов кліщ. Ми вимагаємо, щоб нас пропустили, волав молодший, хоча тепер він уже знаходився у залі і затримувати його було пізно. Хто ви такі? Лунквіль грізно звівся з за столу. І що вам потрібно? Мене звати Маджік Тайз, оголосив старший. «Я вимагаю, щоб мене називали Врумфонделем», – прокричав молодший. «Заспокойся!» – гримнув Маджік Тайз на Врумфонделя. «Вимагати цього немає ніякої потреби». «Точно, точно!» – лементував Врумфондель ще голосніше, ударяючи кулаком по найближчому столу. «Я Врумфондель?» «Це вже не вимога, а факт об'єктивної дійсності. Нам потрібні факти!» «Та ні ж, ні!» – вигукнув роздратований Маджік Тайс. «Саме цього нам аж ніяк не треба!» Грумфандель відцепнувся і завівся знову. «Нас не цікавлять ніякі факти. Нам потрібна цілковита відсутність фактів об'єктивної дійсності!» Я також вимагаю, щоб ви називали мене або не називали мене Врумфонделем. «Але ж чорт вас бери, хто ви такі?» Фук почав втрачати терпіння. «Ми?» – вигукнув Маджік Тайс на все горло. «Філософи!» «Ми так само філософи!» Врумфондель погрозив програмістам пальцем – як і не філософи. Ні, ми саме філософи, стояв на своєму Маджік Тайс. Ми прийшли сюди за дорученням об'єднаного товариства філософів, мудреців, світичів та усіх інших мислячих громадян. Ми вимагаємо вимкнути цю машину, він казав на комп'ютер, і негайно, «А чим, власне кажучи, справа?» – поцікавився Лунквіль. «А справа товаришу», – сказав Маджик Тайс, – «у проблемі розподілу обов'язків». «Ми вимагаємо», – заволав не своїм голосом Рунфандель, – «щоб розподіл обов'язків вважався або не вважався проблемою. Нехай машини займаються арифметикою». Сказав Маджік Тайс, А вічні питання залиште нам За Конституцією З'ясування вічних питань закріплено за філософами Немає нічого легшого, ніж відповісти на них за допомогою якоїсь там машини Але тоді ми залишимось без роботи чи не так? «Дійсно, який сенс нам розвиватись і сперечатись до хрипу про існування чи не існування Бога, якщо досить запустити машину, і наступного дня вона видасть його номер телефону?» «Так, так!» – закричав Врумфонделлі. «Ми вимагаємо чіткого визначення меж сумнівів і невизначеності. Цієї миті у кімнаті пролунав низький голос. «Можна мені вставити слово», – мовив великий мислитель. «Тоді ми оголошуємо страйк», – загорлав Фондель. «Правильно, правильно!» – підтримав його Маджік Тайес. «Хотів би я побачити, як ви будете митушитись, товариші, коли філософи оголосять національний страйк». Гудіння посилилося, – у кілька разів. Підключались допоміжні гучномовці, встановлені у лакованих різьбленого дерева колонках. Механічний голос розкотився по залі. «Я хотів сказати...»